Pista 35. Istoria culturii și civilizației șase Roman. De Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 327. După un alt autor, Pământul. Fiind la început acoperită de ape, uscatul ar fi apărut datorită evaporării acestora sub acțiunea razelor solare. Dispariția progresivă a apei în anumite regiuni ale Pământului ar explica prezența fosilelor în acele locuri, în timp ce alți comentatori greci ai meteorologiei susțineau că apa este cea care să pase voile și făcuse să apară munții, căci la început Pământul avea o formă perfect sferică, și așa mai departe încheiat notă 2. Începând din secolul al XII-lea, când Meteorologica a fost tradusă în latină de Gerardo da Cremona, biserica a adoptat și ea aceste idei ale lui Aristotel, întrucât și în măsura în care acestea erau conciliabile cu dogma. A fost acceptată și ideea aristotelică a influenței exterioare a astrelor, căci pentru a explica fapte mai deosebite din natură, biserica prefera să recurgă la experimentul forțelor invizibile. Asemenea interpretări iraționale, însă nu erau de natură să satisfacă spiritul de observație al contemporanilor drept care aceștia au apelat la explicațiile lui Avicena, cealaltă sursă de autoritate a timpului și în probleme de geologie. Iată spre exemplificarea textul, remarcabil prin eleganța gândirii și a exprimării, în care Avicena formulează teoria fosilizării. Ghilimele. Munții pot proveni din două cauze, fie dintr-o înălțare a solului, așa cum se întâmplă în urma cu tremurelor, fie din efectele apei curgătoare și a vântului, care sapă în rocile moi și fac să apară la suprafață rocile dure, ceea ce a constituit procesul efectiv în cazul formării a numeroase dealuri. Asemenea, schimbări au trebuit să se petreacă într-un timp foarte îndelungat și se poate ca dimensiunile munților să fie acum pe cale de a se reduce. Ceea ce dovedește că apa a fost agentul principal al acestor transformări de suprafață este prezența în numeroase rocea unor amprente, urme lăsate de animale acvatice și de altă natură. Pământul galben, care acoperă suprafața munților, nu are aceeași origine ca pământul din adâncime, ci provine din distrugerea de resturi organice amestecate cu materiale terestre aduse de ape. La origine, aceste materiale se aflau fără îndoială în marea care odinioară acoperea întreg pământul. Închid gilmele. vezi notă 1. Citesc notă 1. Din Cartea Salvării, în paranteză, Kitab Al Shifa) se scrie S-H-I-F-A, închid paranteza, citat Apud Artur Birembo, se scrie b i r e m b a u t în paranteză, în opere citate supra, închid paranteza, încheiat, notă 1. Avicena era deci de acord că, din apele care la început acoperau tot pământul, a apărut uscatul și s-au înălțat munții, dar aceasta s-a datorat nu atât sedimentărilor submarine, cât mai ales modificărilor catastrofelor seismice provocate de vânturile întemnițate în adâncurile pământului. Noiroiul, adus la suprafață în urma acestor răscoliri interne, s-a transformat în stânci, fie pentru că soarele uscase întărise, pietrificase argila, fie pentru că apa avea proprietatea de a se ghilmele congela, închid în felul în care se formau stalactitele, fie datorită unei forme de precipitație provocată de căldură, fie în sfârșit pentru că argila, în curs de pietrificare, avea o însușire necunoscută, o ghilmele-forță mineralizantă, închid ghilmele. Aceasta, din urmă, cauză ar putea explica și faptul că planetele și animalele înglobate în argilă se transformă în fosile. În Occident, teoria lui Avicena a fost adoptată de Albert cel Mare, vezi nota 2, care credea în ghilimele vânturile subpământene, închid ghilimele, ce provoacă erupțiile vulcanice și, în ghilimele, forța mineralizantă, închid ghilimele, în paranteză, vis lapidificativa, închid paranteza, generată de soare și de care ghilimele, transformă elementul terestru în piatră, închid ghilimele. Citesc nota 2. În De Mineralibus Eteres Metallicis și De Causis Proprietatum Elementorum, încheiat notă 2. Albert dă o explicație a fluviilor, în paranteză. Apa din peșteri, provenind din mare, trece prin munții izvoare și prin fluviile cărora acestea le dau naștere, se reîntoarce în mare, închid paranteza, o explicație care a fost acceptată până în secolul 17. Face observații personale asupra modificărilor litoralului continentelor, care, conclude el, prin încredințarea straturilor în adevărate cute, explică prezența scoicilor marine în rocile continentale. Alți autori din secolul XIII și-au oprit atenția asupra altor fenomene geologice. Pentru gros test, mareile se datorează atracției lunei, a cărei forță, în paranteză virtus, închid paranteza, se propagă în acest scop în linie dreaptă, odată cu lumina ei făcând ca apa să se dilate, să se înalțe și să se extindă, o explicație pe care o acceptă și Dans Scotus. Michael Scottus descrie izvoare termale sulfuroase din Sicilia. Într-o enciclopedie compilată în Norvegia în acest timp, apar descrieri de ghețari, iceberguri, geizere și altele. În Italia, cel mai important autor al unor teorii și observații geologice este Eristoro D'Arezzo. În Despre compoziția lumii, în paranteză, lucrare datând din 1282, închid paranteza, observațiile directe și explicațiile corecte alternează cu interpretări naive, curente, în timpul său. El neagă generația spontanee și recunoaște natura reală marină a unor conchilii fosile dar atribuie potopului prezența lor chiar pe locul unde se află, atribuie înălțarea uscatului deasupra apelor forței de atracție a stelelor, o forță asemănătoare cele pe care magnetul o exercită asupra fierului. În același timp admite și alte cauze în constituirea uscatului, ca eroziunea apelor, cu tremurele, depunerea nisipului și pietrișului adus de valuri, sedimentarea depozitelor aduse de potop, straturile calcaloase lăsate după retragerea unor ape cu o anumită compoziție și chiar activitățile omului. Problemele de geologie sunt discutate frecvent și în secolul XIV, dar aproape fără soluționări noi. Medicul și fizicianul Giovanni Dondi, în paranteză 1298-1359, închid paranteza, studiază salinitatea mării, problema mareilor, în paranteză, pe care le atribuie unui efect conjugat al soarelui, lunei și planetelor, închid paranteza, și apele termale încălzite, după opinia lui, de gazele subterane produse de căldura razelor solare, în paranteză, iar nu de stratul de din jur, cum susțineau Aristotel și Albert Celmare, închid paranteza vezi notă 1. Citesc notă 1. În forța calorică a razelor solare care explica prezența focului în centrul Pământului, credeau și unii alchimiști explicând prin aceasta prezența mineralelor metalice formate prin ghilimele, condensarea închid ghilimele, presupușilor vapori metalogeni. Închid notă 1. În rest, progresele realizate în cunoașterea fenomenelor geologice sunt insignifiante. Fosilele de pildă continuau să fie considerate fie ca resturi transportate de potop, fie ca un simplu capriciu al naturii, în paranteză lusus nature, închid paranteza, fie negânduli-se originea organică, ci generate spontan de o ghilimele virtute formativă, închid ghilimele vis plastica, produsă de influențe cerești încât merită realmente apreciate interpretările mai corecte ale unor scritori, chiar ca Boccaccio, care, în filocolo, în paranteză circa 1340 închid paranteza, atribuie originea fosilelor extinderii mărilor asupra uscatului înălțat ulterior de sub ape, sau ca Dante, care, în 1320, compune amintita Questio de Aqua et Terra, Ghilimele, după ce, în Divina Comedie, interpretase exact mecanismul ploilor și al originii apelor meteorice. Închid ghilimele în paranteză. F. Canobio Codeli. Închid paranteza. Contribuția cea mai originală o aduce în acest secol și fără a se referi deloc la fosile, Albert din Saxonia, în paranteză Albertus Parvus, închid paranteza, printr-o nouă teorie despre formarea uscatului și a munților, cu ajutorul căreia încerca să explice și precesia echinocțiilor. Potrivit acestei teorii, ghilmele centrul de gravitate al terrei nu coincide cu centrul universului, întrucât căldura soarelui făcuse să se dilate o parte a terrei, ridicând-o deasupra apelor care o înconjurau și care, fiind fluide, rămâneau cu centrul de gravitate în centrul universului. Deplasarea pământului față de apă dăduse prin aceasta naștere uscatului lăsând sub ape celelalte părți pământul, ieșit la suprafață, a fost erodat apoi de apă, care săpase voile și făcuse să apară munții. Aceasta era singura funcție atribuită de Albert din Saxonia Apei, care împreună cu căldura soarelui deplasase din nou centrul de gravitate al Terei din cauza aceasta. Terra sufera mici deplasări continui pentru a face să coincidă centrul său cu centrul universului și de aici luau naștere modificările continui ale coastelor. Închid ghilimele în paranteză a mare punct, mare punct crombaia. Închid paranteză Deza. Lucrările de mineralogie ale Occidentului medieval se limitau la a aduna și consemna în lapidarii, ghilimele, virtuțile magice, închid ghilimele, ale pietrelor prețioase. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Primul autor cunoscut care notează proprietățile malefice sau binefăcătoare ale pietrelor prețioase, descriind totodată și modul de a le recunoaște pe fiecare în parte, este astronomul indian Varahamihira. Să scrie v a r, -a -h -a -m -i -h -i -r -a, în paranteză, secolul 6 era noastră, închid paranteza, încheiat notă 1. Așa procedaseră în compilațiile lor Isidor din Sevilla, venerabilul Beda și Hrabanus Maurus. Și în lapidariile scrise în lumea arabă aceste legende fantastice circulau, dar în secolul IX medicul Ibn Hishak... Se scrie h i s h a În paranteză 809-863, închid paranteza, redactează un tratat în care descrie și originea și proprietățile fizice și chimice, în paranteză. Pe lângă virtuțile magice, închid paranteza, a 72 de pietre prețioase. Două secole mai târziu, albiruni în Cartea Cunoașterii Pietrelor Prețioase, este primul autor care determină la... Picnometru, densitatea pietrelor prețioase, considerându-o a fi caracteristica lor esențială. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Iată valorile pe care le dă albirunii în comparație cu cele în paranteză, specificate în paranteză, închid paranteza. Admise azi, safirul, 3,97, în paranteză, 3,99, închid paranteza, rubinul, 3,85, în paranteză, 4,02, închid paranteza, spinela, 3,58 în paranteză 3,52 închid paranteza. Smaraldul 2,75 în paranteză 2,72 închid paranteza. Lapis lazuli 2,69 în paranteză 2,89 închid paranteza. Cornalina 2,56 în paranteză 2,58 închid paranteza. Coartul 2,50, în paranteză 2,62. Închid paranteza. Conform Arthur Birembo, în paranteză, Vumic punct, Bibliografia, închid paranteza. Încheiat notă 2. Contemporanul său, Avicena, respingând credința în pretințele virtuți magice ale pietrelor prețioase, clasează substanțele minerale în patru grupe. Pietre, combustibili, sulfuri și săruri. În sfârșit, al tifașii, se scrie IFASHI, în paranteză 253. închid paranteza, elaborează o teorie genetică. Enumerând 34 de pietre prețioase, el le pune pe fiecare în legătură cu un metal, ale cărui principii elementare le posedă și respectiva piatră. Principii care apoi s-au modificat sub acțiunea căldurii, a frigului, a uscăciunii și a umidității și, deturnate de la scopul lor inițial, principiile au provocat formarea unor pietre prețioase în loc de metalul așteptat. Dar progresele realizate de arabi în mineralogie au rămas necunoscute occidentalilor, iar lapidarile lor sunt mult mai sărace decât ale arabilor. Mai demn de remarcat este Liber Lapidum, al episcopului Marboud, se scrie mă arăbă o -a în paranteză, 1035-1123, închid paranteza, un poem în 743 de hexametri, descriind proprietățile magice a 60 de pietre prețioase, un tratat care s-a bucurat secole de rândul de o imensă popularitate. Figură pagina 327 Reprezintă o poză Călugăr într-un scriptorium, în paranteză cu mobila și uneltele descris închid paranteza miniatura din 1456 încheiat figură începuturile chimiei archimia o tehnică ce merită calificativul de ghilimele chimică, închid ghilimele în sensul larg al termenului, a apărut în cele mai vechi timpuri. O dovedesc prelucrarea metalelor, fabricarea sticlei sau mai târziu speculațiile ghilimele fiziologilor, închid ghilimele ionieni, privind substanțele și transformările lor. Descrierile și prescripțiile tehnice în acest scop, transmise mai întâi pe cale orală și adunate apoi în culegeri scrise, datează de la babilonieni și egipteni. Cu aplicație mai ales în farmacologie, asemenea prescripții au fost adunate de dioscoride, în paranteză secolul I era noastră. Închid paranteza, în timp ce la Plinius găsim numeroase informații privind de diverse substanțe chimice întrebuințate în felurite tehnici. Termenul de ghilimele chimie, închid ghilimele, în paranteză etimologia este controversată, închid paranteza, a fost adoptată de arabi cu adausul articolului al, desemnând totalitatea cercetărilor de acest gen, încât ghilimele alchimia, închid ghilimele, era până în secolul XVIII sinonim cu ghilimele chimie, închid ghilimele, abia în timpurile moderne termenul Ghilimele alchimie, închid ghilimele, a căpătat un sens peiorativ, atribuit unui domeniu de cercetare considerat în mod nediferențiat ca pseudoștiință. Vezi note 1. Citesc note 1. În timpul Imperiului Roman au apărut numeroase lucrări de alchimie care se pretindea că sunt datorate revelațiilor unor personaje divine, ca Hermes Trismegistul, în paranteză, numele grecesc al zeului egiptean Tot, se scrie t, -o -t h închid paranteza. Zosimos, în paranteză vmicdmic.infra, închid paranteza, va scrie un tratat puternic, impregnat de misticism, după care alchimiștii se vor împărți în două școli, tehnicieni și misticii. Încheiat notă 1 în primele secole ale erei noastre, chimia era constituită sub denumirea de alchimie, ca o disciplină de cercetare bine delimitată și cu un scop bine precizat, vezi notă 1, printr-o fuziune a unei tehnici specifice cu un anumit gen de speculație filozofică. Ultima componentă în care au intrat și curente diferite de idei, în paranteză neoplatonism, Gnosticism, magie, închid paranteza, se exprima și prin folosirea unui limbaj intenționat obscur, ezoteric, destinat să păstreze pentru inițiați secretul ghilimele rețetelor, închid ghilimele, al metodelor și procedeelor tehnice, în fond chimice, utilizate de respectivi meșteșugari, în paranteză, vopsitori, orfevrii și alții, închid paranteza, și mai târziu de toți cei ce se dedicau acestui soi de cercetări. Citesc notă 1. Meșterii egipteni se ocupau în primul rând de aurirea, argintarea sau colorarea unor obiecte, în paranteză cum o dovedește și titlul tratatului lui Bolos, vâmic mic punct -mi infra închid paranteza, iar nu de transformarea unui metal ordinar într-un metal nobil. Se pare că ideea conversiei cuprului în aur a apărut în Siria, de unde în secolul III, înaintea erei noastre, s-a transmis alchimiștilor chinezi. Pentru alchimiștii antici, materia primară era plumbul topit, înlocuit mai târziu cu mercurul. Încheiat notă 1. Recursul la formule magice, la notații de semne, litere, figuri, cuvinte ambigue sau total obscure, era o marcă a inițierii, urmărind să confere și un spor de prestigiu acestor preocupări. Punctul de plecare al unei foarte abundente literaturi alchimice, redactate într-un asemenea limbaj, corespunzând speculațiilor magico-astrologice care însoțeau prescripțiile tehnice, îl marchează fondatorul alchimiei propriu-zise, grecul în paranteză, originar din Egipt, închid paranteza, Bolos din Mendes, secolul 4, înaintea erei noastre, autorul unui tratat despre arta vopsirii și a altor compilații de alchimie, care au fost atribuite, în paranteză, fără niciun temei, închid paranteza, lui Democrit. Primii alchimiști mai importanti și la care alchimia capătă forma unei adevărate religii ezoterice au fost Zosimos din Panopolis, în paranteză secolul 3, în era noastră, închid paranteza, cel din tâi care folosește termenul Chemeia și Sinesios, episcop de Ptolemais, în paranteză 370-414, închid paranteza, care dă prima descriere a unui hidroscop. Ambii erau gnostici, ca atare în lucrările lor, alături de descrierile aparatelor și a operațiilor de laborator, apar exprimate concepții și idei proprii gnosticismului, credința în influențe și în forțe oculte, acționând asupra fenomenelor lumii terestre și a calităților vizibile ale elementelor, în eficacitatea unor acțiuni de ghilimele simpatie, închid ghilimele, de influențare printr-o afinitate naturală și de la distanță, în puterea numerelor și într-un univers considerat că poate fi perfect, reprezentat prin cifre și simboluri. Aceste idei redate de multe ori într-un limbaj obscur, chiar când se descriu simple operații de laborator, vor rămâne prezente în lucrările de chimie până în secolul XVII. Ideea fundamentală și scopul principal urmărit de alchimiști era transformarea metalelor inferioare în aur și argint. Vezi note 1. Citesc note 1. Ghilimele, această problemă este legată de cea a generării metalelor pornind de la primele patru, arama, plumbul, cositorul și fierul, cunoscute și sub numele colectiv de tetrasoma. Să mai remarcăm de asemenea că mercurul și sulful încep atunci să capete un rol preponderent, așteptând să fie ridicate mai târziu la rangul de principii. Închid ghilimele în paranteză mare punct brune, închid paranteza încheiat notă 1. Ei erau convinși că acest lucru este posibil din moment ce concepția aristotelică, potrivit cărea o substanță putea fi schimbată într-o altă substanță dacă îi se schimbau calitățile primare, era unanim acceptată. Vezi, notă 2. Citeasc notă 2. Substanțele perceptibile diferă între ele prin calități secundare derivate, în paranteză, culoare, miros, gust și altele, închid paranteza, dar toate au două din cele patru calități primare. În paranteză, cald sau rece, umed sau uscat, închid paranteza. Cele patru elemente sunt determinate de cele patru calități primare în felul următor. Cald și uscat egal focul, cald și umed egal aerul, rece și umed egal apa, rece și uscat egal pământul. Schimbând componentele celor două cupluri de calități primare contrarii, în paranteză cald, rece, umed, uscat, închid paranteza, un element se putea transforma într-un alt element. Ghimbele. În schimbările sau combinațiile cu caracter chimic, substanțele care se combinau dispăreau odată cu proprietățile lor, în timp ce din unirea lor rezultau noi substanțe cu noi proprietăți. Închid gilmele. în paranteză. A mare punct c mare punct crombaie, Închid paranteza încheiat notă 2. O atare concepție permitea să se creadă că, luându se elementelor anumite atribute și înlocuindu-le prin operații de laborator cu atributele aurului, se putea obține acest metal nobil. Problema principală a alchimiștilor era să găsească elixirul, în paranteză, în limba greacă, xerion. Ghilimele, ingredient, închit gilimele, închid paranteza. Gilimele piatra, filozofală, închit ghilimele, substanța care să servească în această operație drept catalizator. Preluată de arabi în secolul VII, alchimia a făcut progrese atât în teorie cât și în practică. Tratatele atribuite lui Jabir Ibn Hayam, se scrie H-A-Y-Y-A-M în paranteză, după unii autori, un personaj legendar închid paranteza, susțineau că în procesul de formare a metalelor, exalațiile uscate produceau în primul rând sulful, iar cele umede, mercurul, și că metalele se formau prin combinarea succesivă a acestor două substanțe. Combinarea naturală cea mai armonioasă producea aurul, celelalte metale inferioare rezultau din grade diverse de impuritate a sulfului și a mercurului sau, din cauza proporțiilor variate, ale combinației. Sub aspect practic, tratatele lui Jabir descriu diverse procese de laborator, în paranteză, distilație, cristalizare, sublimare, calcinare, etc., închid paranteza, sau anumite aplicații practice, ca prepararea oțelului a unor coloranți, etc., cei mai importanți alchimiști arabi în paranteză după Jabir, închid paranteza, care a avut o influență asupra dezvoltării alchimiei occidentale, a fost Al-Razi și Avicena. Primul a dat o clasificare sistematică a substanțelor și a reacțiilor chimice, precum și o descriere a unor aparate de laborator. Avicena, care, sceptic în privința transmutației, nu credea în posibilitatea obținerii aurului, a lăsat o expunere foarte clară a teoriilor curente. În jurul anului 1300 apare în traducere latină celebrul tratat atribuit lui Jabir, Suma perfectionis, în care însă sunt și numeroase adaosuri ale unor alchimiști occidentali. Opera este imaginea cea mai concludentă a stadiului atins la acea dată de chimie teoretică și practică. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Spre deosebire de faimoasa tabula smaragdina, arabă tradusă în latină către 1350, o tratare pur mistică a alchimiei. Încheiat note 1 sunt descrise aici aparatele și metodele folosite pentru a obține aurul. Sunt discutate și respinse argumentele aduse spre a nega posibilitatea transmutației. Este expusă teoria susținând că metalele sunt compuse din mercur, sulf și arsenic. Sunt date indicații privind operațiile de purificare a sărurilor, a corpurilor alcaline, pentru obținerea de metale în soluție și pentru însăși extragerea metalelor din minerale. Remarcabil este descrisă obținerea prin distilare a acidului sulfuric din alaun și a acidului nitric, din salpetru și alaun. În fine, sunt expuse și metodele de analiză spre a stabili dacă transformarea a reușit sau nu. Interesantă de relevat sunt probele aduse prin întrebuințarea balanței, în paranteză dovedind de pildă că, prin calcinare, plumbul își sporește greutatea. Închid paranteza. Gilmele. De aceea, dacă teoria alchimistă își pierde timpul concentrându-și atenția într-un mod prea exclusiv asupra schimburilor de culoare și de formă, familiaritatea cu balanța a servit măcar să deschidă drum interesului pentru conceptul de masă, care stă la baza chimiei moderne. Închid Gilmele. în paranteză. A mare punct câ mare punct crombaie, Închid paranteza. Așadar, activitatea alchimiștilor arabi sau creștini lua două aspecte nete distincte. Exista pe de o parte o practică, precizează G. punct existau experiențe care prin ele însele constituie aportul pozitiv al alchimiei, procedeele de bronzare, procedeele de polizare, descoperirea proprietăților unor gilmele aliaje închid ghilimele, descrierea unor operații chimice, în paranteză, tratarea corpurilor, măcinarea, descompunerea, amestecarea, dizolvarea, topirea, distilarea și filtrarea, sublimarea, cerificarea, calcinarea, prepararea unui amalgam, etc., închid paranteza, precum și inventarea unei întregi serii de aparate, iar pe de altă parte exista credința în transmutare, o credință bazată pe o filozofie, ba chiar pe o cosmologie mistică. Ghilimele, ea vede universul împânzit de forțe spirituale, de spirite prezente în toate existențele, începând cu substanțele minerale, pentru a da existenței o perfecțiune ideală. Închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Exemplul cel mai concludent l-a dat spiritul practic al arabilor, Jabir, care afirma cu putere importanța experienței, s-a ocupat de numeroase aplicații utilitare, iar al razii, ghilimele, savantul cel mai eliberat de influențele religioase și mai ales de ideile mistice, astrologice și magice, rupe cu mistica numerelor și cu simbolismul pentru a încerca o apropiere de condițiile experimentale reale. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza, încheiat note 1. În Occidentul creștin, interesul crescând pentru alchimie este atestat în secolul XIII de enciclopediile care transmitau numeroase informații din surse atât arabe cât și occidentale. Primul teoretician al alchimiei, un discipol al lui Grostest, este Bartolomeus Anglicus, al cărui liber de proprietatibus rerum, în paranteză scrisă către 1240, închid paranteza, a fost o lucrare de mare succes mereu consultată și în secolele următoare, fiind o sumă a lucrărilor de alchimie precedente.